Espera, sabe ver si... Empezamos Vale, pois pues vamos a dar comenza a sesión ordinária do Concello Pleno Punto número 1 aprobación se procede a data da sesión anterior 26 de 12 de 2009 Algúna intervención sobre a ata? Pasamos entón a votar a proposta Algún voto en contra? Algún abstención? Queda aprobada por unanimidade Pasamos o seguinte Moción do Grupo Municipal do BNH para mellorar a sanidade pública. Visto o texto da moción a que se propón apoyar a manifestación convocada por súa so sanidade pública o Vindeiro 9 de febreiro en Copostela, exixir o cese da política de desmantelamento e peche de servicio nos hospitais da nosa área, revisar os concertos con hospitais e clínicas privadas, e eliminar aqueles que non sexan necesarios tal como dispón a Lei General de Sanidade, Reducir as listas de espera e tempos de demora das consultas de atención hospitalaria, probas diagnósticas, cirugía e procedimentos terapéuticos, publicar as listas de espera ocultas e acabar coa súa manipulación, paliar a carencia de recursos públicos sociosanitarios da área sanitaria, actualmente moi insuficientes dadas características da idade da nosa poboación, acabar coa política de privatizacións de recursos e derivar pacientes ás clínicas privadas de xeito necesario, acabar coa política de personal dos servicios de saúde baseada na precariedade na explotación laboral un plan de mellora e atención primaria da saúde mental e de atención á saúde das mulleres, demandar ao Goberno galego a adecuación dos orzamentos da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde as necesidades reais do nosos centros de saúde e dotalos de personal necesario para garantir unha atención accesible de calidad e comunicar a presente moción da Corporación Municipal de Narón a Consellería de Sanidade ao consulto a aprobación e dar cos medios posibles para o Concello a máxima difusión o seu contido. Visto dictamen favorable por mayoría, con sete votos a favor, cinco de Terra Galega, un do PSDG PSOE, un do BNG, tres abstencións do Partido Popular na Comisión Informativa de Actividades Sociales do 21 de Xaneiro, se propongo a pleno aprobar o dictamen este termos Algúas intervención? Olae. Boas tardes a, a todas as persoas que estades hoxe aquí neste pleno de Xaneiro, non? Na Corporación de Narón. Eh, a sanidade pública pasa por un momento crítico a sanidade pública galega por desgraza, penso que calquera das persoas que estamos hoxe aquí eh, non temos que ir moi longe para ver os exemplos que están a levar eh, os recortes na sanidade con máis de 140 millóns de euros a respecto a 10 anos cando entrou a xunta a xunta de Galiza e eh, feixou o seu, o seu goberno eh, que non sei se a lleo eh, tamén hai que manifestar a situación de precariedade na que se atopa eh, as persoas traballadoras, non son no sector da enfermería que últimamente están noitando moitísimo, senón tamén dende a precariedade laboral do sector médico as pesesies, celadores, etc. Etcétera, etcétera. Esta moción eh, acaba de, de decir o secretario non? os puntos que se presentan e creo que a exposición de motivos está clara, que tampouco hai que extenderse Moito máis, eh, pero remitimos o primeiro punto non? que como corporación eh, apoyemos a movilización que se vai dar o 9 de febreiro a nivel nacional en Santiago de Compostela de defensa e eh, apoia a plataforma eso SOS Sanidade Pública Se si queremos máis información son nos temos que achegar hasta a web da plataforma eso SOS Sanidade Pública que está conformada por persoas expertas dos, secto dos diferentes sectores que corresponden a, a sanidade pública e creo que eles van a explicar moi ben cala é a situación actual máis alá do que xa dicen, non? Que, que vemos eh, todos os días eh, por desgraza eh, cando nos achegamos o oh, que é a sanidade. Entón, pola nosa banda, nada máis, queremos que esta moción é eh, estar a favor das demandas que se están a dar na plataforma, a favor da sanidade pública ou que cada quen aquí teña a súa opinión si, si prefiere o, o camiño das privatizacións e os concertos que se están a elevar polo Partido Popular na Xunta de Galiza ¿Algú outra intervención? Javier ¿No? Ahora sí ¿Eh? Okay. Só podemos dicir que este argumento é simple, cansino, aburrido e o peor de todo é falso. E ademais vostedes o saben ben. Eh? E con datos vou dicir por que isto é así e eh? por que non se entende que se queira facer unha manifestación que non é unha manifestación calquera, sino que é un SOS eh? como se que hubiese unha, unha emergencia eh, sanitaria como en un país africano. Eh? Porque a nosa, a nosa sanidade é eh, e 10% alega primeiro, saber onde estamos eh? no ranking mundial pois a sanidade pública española no ano 2019 según a ONS está no séptimo lugar por diante de países como Francia como Estados Unidos eh? e máis, segundo a ONS España ten a esperanza de vida máis elevada de todos os estados da Unión Europea A pesar es de ser o séptimo país coa mellor sanidade do mundo eh? o tempo de espera cirúrxica no conxunto do territorio nacional é de 115 días datos oficiais os podemos descargar todos e eh? están ben francos eh? 115 días eh? nese mesmo listado público se, se, pois se repasamos o listado oficial de listas de espera en Galicia A 31 de decembro do 2019 a demora cirúrxica sitúase en 39,2 días. De 115 de media do territorio español a 39,2. É dicir, case 80 días menos. Entre, entre outras cousas, porque dende hai dous anos, hai unha lei que só está en Galicia, eh, que é a lei de garantías, onde todos os procesos graves teñense que operar en menos de 60 días entre eso e que todos os oncológicos van en menos de 30 eh, se pode sacar estas cifras pero bueno miremos aos veciños eh, mellor que a nos está a comunidade de Madrid a de Arellosa e a do País Vasco con, con listas de espera, con demoras mello, eh, me, me, pois, pois menores que a nosa o resto estamos de cuartos de, pois de, pois de, de 12 a 7 e eh, Están por detrás Con máis de 100 días de demora E dicir, con máis do doble do que hai en Galicia Está, en primeiro lugar, Andalucía Síguelle Castela Mancha Despois, Cataluña, Canarias e Extremadura Todos con máis de 100 días A que menos desas, de Extremadura con 116 E todos gobernados polo PSOE ou polo independentistas Eso, uno Dous listas de espera en consultas a media do séptimo país do mundo de España eh, no consulto do territorio nacional é de 81 días en Galicia de 49 eh, temos máis ou menos as mesmas comunidades por diante e por detrás seguemos orzamentos para o ano 2020, para este ano eh, a xunta dica a auxergas 4.109 millóns de euros, que é un 3,1% máis que o ano pasado destos 4.109 millóns de euros 1.755 millóns van para personal máis dun 45% para personal dos cales este ano hai 59 millóns máis que o ano pasado que é casi un 4% máis de aumento de, pois, pois, pois de, pois de argumentos para, para nóminas que o ano pasado portanto Eh, de ese 3,1 Global É maior a porcentaxe en nóminas eh. Seguimos Destos 1.755 millóns de euros 1.300 Son para personal de atención primaria eh, 46 millóns máis Que o ano pasado E en conjunto o, eh, eh, As nóminas de primaria Supón un 32% De todo Os, os ortamentos dos sergas eso indica como asunta prima a atención primaria pero es que a mallores este ano eh, para este ano créanse 47 sete plazas de hospitalización a domicilio con fin de chegar a todo o territorio galego eh, que a hospitalización de pois pues, eh, pues, eh, pues, eh, pues, o domicilio chegue eh, a todo o territorio pero que ademais dende o 1 de xaneiro A todos nós Digo nós porque son eh, Médicos dos ergas Como xa sabedes A todos nós se nos paga O 100% da carreira profesional A todos os estamentos Porque no ano 2018 en suyo Hubo unha corda entre, entre, entre os ergas E os sindicatos Entre eles a ciga eh, eh, Todos cobramos carreira profesional A maiores eh, Pois Dende o 2012, pantallazo da pasida dos ergas, pois, pois, pois, pois, pois levamos dez opes eh, eh, pois hasta 2009 eh, pois, pois, pois, pois, pois, pois, pues, coa idea de consolidar emprego. E non solamente se consolida emprego, senón que, ademais, é obligatorio, é obligatorio a todos os novos pro profesionais para que sexan fixos, facer o curso de Igualdade de Importunidades e o curso de saúde da muller inmigrante máis cousas a partir de xaneiro como moitos ben sabemos eh, deste ano eh, eh, o concurso de traslados que sempre foi un problema moi moi grave eh, pois para todos os, eh, pois os traballadores é aberto e permanente con fin de facilitar a mobilidade voluntaria e a conciliación familiar e a maiores eh, o 3 de febreiro dentro de 4 días vais a abrir, vais a abrir eh, o novo servicio de pediatría intrahospitalaria de Berín eh, para no, no, logo, logo, logo, logo falamos de Berín e sabemos como nos rimos todos eh, eh, onde vai haber dons pediatras, porque de Berín é eh, para que nos, nos caiga cara de vergonza a todos ao SOE ao Bloque e ao PP tamén e aquí uno me bucalar Por último, tema da, tema da concertada Consultas que se, se, se Pois pues que se fan fora Cero Espera quirúrgica bueno, O da concertada todo isto É unha historia que ven da época do Insalun eh? de, de Candavía O Instituto Nacional de Previsión É máis máis. Dende o ano 2009 hasta ahora Nos últimos 10 anos eh? Os fondos que se dedicaron á concertada eh? Van a menos Este ano, 217 quilos. Pois no 2009, eh, foron 225. Eh. Por tanto, non se está privatizando nada e non se está mandando máis cosas fora. Eh. Con todo isto, señoras e señores conselleros, eh, eu sempre o digo, nos non, nos non, pois non nos imos conformar. Eu sigo leitando, pois, pois, pois, pois, pois, pois leitando por a lista de espera cero. Pero, pero a verdade é que agora mesmo en Galicia, temos, aparte de unha seriedade 100% pública un dos mellores momentos de historia da, pois da sanidade e todo isto, ademais, cumplindo cos requisitos dos, dos orçamentos da comunidade co déficit cero, con Sánchez afojando, ou ao menos intentando e co Venega negociando con Sánchez, para logo pois, non sei que fixo, creo que na gracias Con outra intervención, David Boa Buenas tardes a todos a todos Por suposto que estamos de acordo co, con esta moción eh, Como todos sabemos, somos os socialistas Somos os creadores da, da asistencia sanitaria universal e gratuita A mesma que, que o PP eliminou durante o goberno do señor Rajoy Pero que Pedro Sánchez recuperou no momento da súa entrada Eh, ao BP non lle gusta a sanidade gratuita, gusta a sanidade privada dos seus colegas, aos que se privatiza a parte da sanidade que máis lhes interesa non? Eh, o pecho do paritoiro de Berín foi a gota que colmou o vaso con tanta cara que que non había pediatras eh, unha e outra vez e de repente, por sorpresa, é visto o cansado de tomaduras de pelo da xente e sem máis excusas que poñer aparecer o pediatras vergoñento Eh, o clamor da xente funciona e o PSDG seguirá estando nestas manifestacións contra os recortes de Feijó Porque non só é enverir, só hai que falar co o personal de Sergas para saber as condicións de traballo Só hai que ir a ausencias para ver as políticas de sanidade do PP Só hai que ver o falseamento das listas de espera, esas da que falaba Esas ocultas da que xa te chamarán para operar eh, Unha vergoña que sabemos que ten os meses contados Eh, animo aos concelleiros do PP a estar o día 9 en Santiago para demandar o que é xusto para todos os galegos. Moitas gracias. Algo outra intervención? Ramos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno Como profesional da sanidad de pública que levo trabalhando 33 anos, non estou moi de acordo coa proposta que fai o Partido Popular. Vamos a ver, actualmente a sanidad pública non se morpou a calidad asistencial. Lo que se promove é baixar o gasto prova evidente deste tema é que os médicos de familia o que se nos propón nos objetivos o 90% do que se propón é disminución de gasto tanto gasto farmacéutico como gastos en probas diagnósticas e o que mide calidad asistencial é un 10% Por lo tanto é unha prova evidente de que o sergas actualmente o que mira é a peseta non a calidad da asistención da xente en canto a... mira, os médicos de familia le vamos reivindicando que nos den 15 minutos por asistencia a cada paciente Anos, anos Actualmente, que nos fan? Nos citamos pacientes cada cinco minutos Cunha media aproximadamente de 50-60 pacientes diarios Vosotros credes que con esa asistencia e con ese tempo Podemos facer unha medicina de calidade? Eh? Eu personalmente penso que non De feito, teño compañeros que salen Por facelo un pouco ben as 4-5 da tarde Cando o seu horario acaba as 3 da tarde E polo medio de toda esta asistencia Teño que atender ausencias, atender domicilios mirade, o PP sacou unha lei de garantías e modificou no día 10 de xaneiro deste ano fixo unha modificación desa lei e o que dicen nesa lei é que que a atención despecializada de se si pasa de 45 días, se deriva a privada e a atención quirúrgica se si pasa de 60 días, se deriva a privada é unha clara unha clara indicación do que quere facer os sargas co, coa medicina, porque Vos outros sabedes e todo mundo sabe que a, especiali... a consulta especializada non tarda 45 días. Eu mando a unha persona ou a unha traumatólogo a media a media de atendelo por primeira vez son de 4 a 6 meses. Se si eu mando ao neurólogo cerca dun ano. Se si eu mando a unidade de dolor pasa pasado ano. Se si eu mando ao neurólogo de 6 a 12 meses. entonces está claro a donde vai ir a parar toda esta xente a partir do día de Xaneiro. Presenta unha comunicación ali Mire, pasaron 45 días e non me atenderon Para a privada Así se ve por onde tiran os temas Personal Eu antiguamente, cando cullías vacacións Viña un sustituto e me facía as vacacións Eu cando volvía das vacacións Tiño os meus pacientes atendidos Ahora, que fan? Xa non é que non me voñan sustituto É que me cerran o consultorio dous meses Dous meses E os meus pacientes teñen que subir ao ambulatorio E cada día os atende unha persona distinta porque ainda encima non van sempre pro mismo o que xe toque a sorteo os compañeros meus reparten o chollo meu entre eles e o meu amaso de outros dous mais e iso non dá calidad de asistencia nin é bom para o médico nin é bom para o paciente o médico ve por primeira vez a unha persona que non conoce de nada con unha patología que ve o outro médico que non sabe o que tiña en realidad ou, ou bueno e depois xa non che digo o tema o que máis xe importa é que escribas é que escribas Os pacientes, cando van a consulta, digo ahora o médico non mira para min, mira para o ordenador pero esto contado, pues, directamente contado. entonces eu penso que a asistencia sanitaria aquí en Galicia está en temporada baixa, eh? temporada baixa. entonces esos números, esas macrofibras que se paga máis, que se invierte máis eu non as veixo por ningún lado entonces nosotros vamos a votar a favor da moción do Bloco ¿Alguna intervención? Sí, Javier bueno ti, ti, ti te podes dir de 3 ou 24 anos e eh, coa diferencia que eu como ben sabes son especialista en medicina familiar e comunitaria con plaza en propiedade, especialista en sedias hospitalarias con plaza en propiedade e urólogo con todos os palos da medicina eh. sempre digo que tolerancia cero pero eh, en esos momentos, momentos eh, estás facendo moito esforzo e non é como para facer unha, unha manifestación dun SOS vale eh? como unha emergencia eh? que se prima primaria moito por que? Pois porque por exemplo o médico de urxencias que fai unha hora complementaria eh? no centro de saúde de Narón eh? manda un neno a ausencias para operar un apéndice gaña máis que o ciruxan por hora como ti ben sabes eh? apóñase faltan médicos, si sí pero cando cando um, cando tives, cando ves cinco pacientes do outro ocupo, pagate por cada enfermo, ¿verdad? Entón, en, en aquí, aquí non é que pagamos esforzos uns aos outros, non. Ti tes 50, eu teño 30. Eu teño 30, eh? Esaio cando poido, porque que me conhece, sabe que eu non miro tempo, eh? E cualidade de garantías, cualidade de garantías fixos un esforzo moi grande para pillar toda, toda a patoloxía grave eh, e operála en, en menos grave non noncolóxica, en menos de 90 días que era o que antes tiña. Eh. Berín, a Berín, Berín a vergonza de todos, de todos. Eh. E se me deixades, vos lo explico. Berín naceu no seu momento cun servicio de pediatría, eh? pero no ano 2006 o bipartito pechou no PSOE e bloque. E que fixo? Da, como en Berín, total, de un neno cada seis días, vamos a poñer unha garda localizada eh, que en Ourense, para que un pediatra de Ourense veña eh, que non hai un parto. E desde de o ano 2006 hasta o ano 2000, o 100% dos nenos que naceron en Berín ás dúas horas de haber nacido o metía o pediatra nunha incubadora nunha, eh, nunha ambulancia e para paraurense e iso a todos a todos os partidos importou un carallo con perdón porque é así é unha vergonza eh? ata que al fin o presi, eh, o presi de todos eh, fixo caso Eh, fixo caso, a Sociedade Galega de Pediatría ao Servicio Galego eh, a, a, a, a Sociedade eh, Galega de Sinecoloxía a, a, a, a Colegio Oficial de Médicos de, pues, de Urense eh, ao Servicio de Referencia de Urense eh, tanto en pediatría como en Sinecoloxía de macho, isto non pode ser así porque este, este pediatra este pediatra localizado xa non está para só. está tamén Esta tamén para, cando un neno é quemado de Urense, ten que ir a, a Vigo, ou a Coruña, por exemplo, ou a ciruxía cardíaca. Entón, claro, frontal de que se opere, e o sea, o que se faga partos eh, ordenados en Berín, xa está, non importa nada. Eh? A ninguén xe importou nada que os nenos se foran as dúas horas en unha ambulancia e a madre quedara. Catorce anos. E agora, e agora, bueno nas sopes, en todas as opes e sobre todo na última eh, as, eh, as plazas de, pois, pois, pois de Berín de pediatría que seían dos plazas, nin Dios as collía por qué? porque cando cando, cando, cando eh, sobra chollo eh, colles o que queres cando falta chollo, colles o que podes eh? entón os pediatras non querían eh? agora aparecen dous sabe Dios o que fixeron Adiós, eh, que llevan a ofertar porque tamén o mellor é injusto injusto para os tiruchas de Berín para os traumatólogos porque valle pagar o mesmo pois xa veremos xa veremos pero é injusto para, para, para, para o resto pois de lo de eh. pero a mayores moito falamos de que tal de que cual e de que aquí todos apoiamos a sanidade pública e fi, miremos aquí na nosa comarca que estamos moi caladiños Que pasa con Pla director pues do, pues do, pues do Marcide? Que no bloqueou? Que no un ano un ano eh, sin, sin firmar E sin os tareos? Coños de marea, claro, sí Gobernaban solos, non en malloría Eran todos de marea Non, coño, aquí cada un ten que comer a súa O ¿Eh? PSDG e o bloque ¿eh? Estaban aí ¿eh? No goberno ¿Eh? Vale Acabo fácil Que pasa con noso centro de saúde? Por que non está aberto agora xa, xa en xullo? Por que non estamos agora mesmo mirando, mirando eh, que, que plantas comprar ou que, ou que cousas para tal? Porque as demoras, as demoras de quen xoa culpa? Dos ergas? É de fijo? As demoras eh, na, pois na, pois, eh, esa, pois na entrega dos tegueos e a calidade dos tegueos? É tema, tema de fijo? Gracias unha outra intervención xa por rematar xa sí, por rematar Ay. porque eu non, non queria facer unha segunda creo, intervención xa eu creo que todos eh? os que estamos aquí non somos conhecedores, calé a situación sí. da sanidade todos xala non, non, eu que iba a decir antes que non pagaba pena xa un, segunda, un segundo turno pero, pero nada, dicir que temos que pensar moi moitas cousas As cousas que decimos, por exemplo, xa esta última eh, Podería decir moitas cousas A respecto dos hospitais comarcais Non só teñen Esas, esas situacións pediatras Tamén xinecología e a súa privatización Bueno, da igual Non vou entrar, entrar niso pero, pero decir iso do centro de saúde de Narón É un pouco incluso grave eh, un, un consellero que vou inaugurar aquí tres veces un centro de saúde que cada ano iba a ser pra bando seguinte a, e non tiña ainda posta a primeira pedra logo resulta que había un problema eh, no estudo dos terreos cando todo o mundo pregunte a usted a calquer veciño da zona como son esos terreos e se hai agua por de e incluso pasa un río non sabía esa problemática e por certos, se incluiu radiología despois de pelexar moi moito todas as naronesas e naroneses de recoller asinaturas, etc, etc porque a sanidade pública galega ou sergas decía que sí, pero nisiquera o tiñe incluído no proxeto e vamos ter un centro de saúde sen radiología xiquera entón un poquinho de respeto polas, polas cousas e si non paga pena, creo que están claras as posturas así que eu non me estendo e vou responder a cousas que considero non necesarias como... Centro de Saúde de Narón, que Bueno, boas tardes a todos e a todo. Eh, creo que sei sí, ese Me cariño. Eu vai a tareia, es dicir, establecemos un rol de intervencións, de o da. seu eh, bueno, representante. No se preocupe, mundo, utilizou os 10 minutos, luego outros 3, logo tal, eh, agradecería, uh -huh. brevedad sí, sí, sí, que non sí. Referente ao Centro de Saúde, que con algunos comentarios, eu creo que todos temos que ser conscientes a recordar da fecha que se empezou o protocolo con este centro de salud, alá por no ano 2008 e a donde estamos Mira. e creo que todo ese recorrido non é creo que sea necesario decir máis cousas hai un recorrido largo entonces todas as partes terán culpas non? aquí non vamos descargar sobre unha parte pero todas as partes terán culpas e desde logo creo que os que menos culpa podemos ter somos esta bancada que nunca estuamos gobernando aquí desde esas fechas Sólo tamén por alusión evidentemente, non estuveron gobernando aquí en esas fechas, eh, pero en outro lado, é dicir, na Xunta de Galicia, ese convenio que o concederon a Xunta de Galicia sí que estaban gobernando, evidentemente, sí queden que volvamos a repetir aquí. E de, e de feito, dixen, e yo dixen, non son momento, a este consellero último, que a verdade que con él sí que nos entendimos, e a verdade que dende aquela as cousas máis rodadas que nunca votarían cara a determinados atrasos que está sofriendo agora mesmo o centro de saúde estes últimos, porque entendíamos que incluso podríamos entender que entraba dentro da lógica, como Vendi, Olaya, evidentemente tiran que haber feito esos estudios topográficos que non se fixeron ou que están daquela maneira. Como dicen eso que non votarían cara, realmente a vostede entendo deste centro de saúde de Faela de oídas e cando queiran ver ese expediente de como están esos terrenos e como tal invitos a que, as, a que paian, pasen perfectamente polos servicios técnicos que lles expliquen exactamente, punto por punto como foi a historia deste centro de saúde e deses terreos agradecería yo de verdade que pasen que lles expliquen, porque evidentemente creo que falan de oídas pasamos a votar esta moción algún voto en contra Algúna abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte. Moción do Grupo Municipal do PSDG-Pesói sobre o financiamento das entidades locais da prestación do servicio de axuda no fogar. Visto desta moción a que se propón que a Corporación do Concedo de Narón insta a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado asumir o custo dunha competencia que lle é propia ou, cando menos, dotar aos concellos das cantidades orfamentarias suficientes para facer o esfronte, chegando como mínimo a aportación que faia a Deputación da Coruña e dous que a xunta de Galicia a negociar e aprobar cos concellos a través da FEGAM nos primeiros catro meses do ano 2020 un sistema de financiamento xusto e acorde coas condicións laborais do ano 2020 que permita aos concellos manter a millorar o servicio de atención a dependencia e a xuda no fogal Visto o dictamen favorable por maioría con sete votos a favor cinco de Terra Galega un do PSD da un do BNG tres ascensións do Partido Popular na Comisión de Actividades Social do 21 de Xaneiro se propongo a pleno aprobar este dictamen Algua intervención? Catalina Boa tarde Foi aló polo ano 2006 Cando da mando o Partido Socialista Co presidente Zapatero A fronte se aprobaba unha lei Que cada día se fai máis fundamental para a nosa sociedade A lei de promoción da autonomía presoal E atención ás persoas en situación de dependencia Vendrá no seguinte a súa aprobación Comenza a desenvolverse Tendo as competencias na materia As comunidades autónomas E o goberno do Estado e sendo os Consellos colaboradores na tramitación para a prestación do servizo. Imos centrarnos na defensa desta moción no referido ao financiamento que ten que ter a axuda no fogar. Pois finalmente os municipios estamos a afrontar parte deste financiamento que neste ano... neste ano 2020 podería se ver incrementado ata nun 33,48% do custo total estimado para o Concello de Narón, segundo o servicio sociocomunitario deste Concello. A realidade é que nos atopamos cando nos sentamos a falar co persoal que presta o servicio e coas empresas é que non está ben remunerado, que as demandas de horarios é complexa de atender, porque non hai flexibilidade, que cada vez é máis difícil encontrar personal cualificado para contratar, etcétera, etcétera etc. etc, etc. Os usuarios e as usuarias eh, acaban eh, en listas que se incrementan e cambian cada semana, sen que os concellos teñamos forma de maneira para atendelos na súa totalidade. Despois de ter solicitado e reiterado a solicitude para unha xuntanza coa Consellería, finalmente nos recibiu o director xeral. Nesa xuntanza estiveron sobre a mesa estas cuestións que son, polo que ali tratamos, a realidade de todos ou da práctica a dos municipios galegos. Así no lo constataron. Unha realidade na que a Xunta de Galicia, vende ano 2008, aporta para o financiamento 9,70 euros ahora, 12 anos sen actualizar a súa axega. Pensamos que urxe que as administracións co competencias Na materia se senten con representación dos concellos, a parte social que representa aos traballadores e as traballadoras, e a parte empresarial para que de modo conxunto tomen medidas que faciliten e adecuen a prestación da axuda ás persoas dependentes coa realidade do día a día. Solicitamos o apoio da Corporación de Narón para esta moción que reclama ás administracións con competencias que as asuman que a xunta busque coa Federación Galega de Municipios e Provincias o modelo para actualizar ese financiamento acorde coas condicións laborais toano no que estamos Moitas gracias Algúna intervención? Olaio Boas, de novo e, Imos a apoiar esta moción porque si que creemos que, que os concellos están a xestionar un servizo que, que, que é deficiente o servizo que se está a dar a Arrenarón, eu creo que si selle pregunta a corporación tamén ba e desconfirmar que non non é nin moito menos perfecto, pero verdade que é un que un servizo que presta a Xunta de Galicia e que gestionan os concellos e que as condicións laborais das persoas trabajadoras eh, son, son difíciles difíceis de asumir, non? Hai moitas maneiras eh, de traballar, de facer e unha vez máis nos atopamos coas precarizacións de servizos fundamentais, fundamentais para o benestar de toda a sociedade. Entonces, que haxa grupos que intenten utilizar de maneira Eh, partidista e eh, eh, populista Para, eh, es eh, este tema eh, nos consideramos que é eh, cando menos eh, grave eh, por iso imos a apoiar porque estamos de acordo eh, coa exposición de motivos eh, da moción Germán Hola de novo, buenas tardes <coughs> Bueno, en referencia a esta moción presentada por grupos o ferista eh, sobre o servido de xudanofogar eh, nas exposición de motivos falando dun servicio de competencias impropias creo que, bueno, que deben a as a subir as outras administracións, Quero que era o que daille que ten que revisar o lei do 13 de 2008, do 3 de decembro, dos Servicios sociais de Galicia, aprobada polo seu partido, o Partido Socialista. O artículo 60 fala moi claro das competencias dos distintos ayuntamentos, dos concellos, e establece que son más eh, que son as eh mínimos obrigatorios. Por lo tanto, eh, creo que debemos de ter claro donde estamos, cada unha en que campo temos que xugar, eso primeiro outra causa é de que ustedes falen de que falta financiación, neso podemos estar de acordo pero que é moi importante que na exposición de motivos se da fale da realidade de que hai a competencia de fazer ese servicio e lo tanto, a nos gustaría non saber, unha vez que sabemos que as competencias dos servicios é do municipio da administración local, que nos digan cantas familias foron atendidas no ano de 2019 a lei de dependencia, cantas familias están en lista de espera cantas familias foron atendidas no servicio de libre concurrencia que se si que é direta dos tedes tamén e ademais a competencia económica de vos entonces entón gustaríanos saber eso ¿no? e en base a eso tamén xes digo que efectivamente teñen que en este caso como moitas, alguma vez dixo o señor David, ten que invitar ao señor Sánchez a un café, para que lle financie o 50% do que lle corresponde ao goberno de España financiar Agora a Xunta de Galicia está financiando 76% de deste servizo. E o resto, hasta o momento, corresponde ao concello e o usuario pola tabla que hai do usuario, depende os ingresos que teña o usuario. E o resto, entonces, simplemente o goberno de España só financia unha mínima parte. Por lo tanto, está ben e temos que reclamar, e ten que o goberno de España poñer o 50%. Cando o goberno de España apoña o 50%, estou seguro que a Xunta estará disposta a apoñar o 50%. Porque deses 200 millóns que se está falando tanto estes días, deses 200 millóns son para estes servicios básicos. Entre eles, servicios sociais, sanidade e educación. Entre a parte é eso. Polo tanto, eh, creo que temos que ir ao grano da cuestión e dicir a que temos que pedir esa financiación que é o goberno de España sin deixar de que a Xunta siga operando e traballando e que a Xunta na provincia de Coruña no ano 2019 gastou 48 millóns de euros e no Concello de Narón aproximadamente a posibilidad de 1 millón 500 mil de euros outra cousa é que a ustedes me poden dicir que non se utilizarán todas as horas que envió a Xunta pode ser e despois hai outra parte que desde logo eu creo que o goberno local Ten que poñarse a traballar este asunto Desde logo, creo que sí que se ten a, a traballar Non se pode mirar pol outro lado É dicir, falta financiación Pois pode ser que falte financiación Pero temos que traballar para conseguir esa financiación Pero non podemos deixar de facer o servicio E as familias están esperando por este servicio Necesitan este servicio lo tanto, creo que é hora De que se poñan a solucionar o problema Que teñen en narón Con a lei da de dependencia E que axudan o fogar Gracias Unha intervención? Catalina Si, sí. bueno menos mal que o director Xeral tiña a coñecemento da situación de todos os concellos e é a mesma que no Concello de Narón e tiñamos claro todos os sentados á mesa que isto non é cuestión eh, a situación das familias que están na lista de espera de Narón non é cuestión do Concello nin é unha decisión política e os funcionarios fan o seu traballo En canto aos datos que pide o señor portavoz do Partido Popular, se quedou en facilitarlos na próxima comisión de, de actividade social e eh, vou agora sí a retomar a intervención que traía xa preparada contando coa intervención do Partido Popular. Eh, nos non queremos confrontar, nin restar, nin dividir. Queremos sumar nun asunto tan delicado como é o coidado e atención ás persoas que precisan doutras para poder desenvolver as súas tarefas e o seu cuidado personal diario. Queremos un servicio de atención ás persoas con dependencia que xexe xe de calidade, e para iso, o personal ten que traballar nunhas condicións dignas, cun salario digno, hai que revisar o sistema das listas, flexibilizar o sistemas de horarios, e para iso son precisas mesas de traballo e diálogo para melhorar a lei de dependencia e a súa prestación. O Concello de Narón, igual que os demais concellos, é mero tramitador do Servizo de Auxuda no Fogar. E xa lín o que me decía o señor portavoz do PP, efectivamente, non somos meros tramitadores, non temos competencias, a competencia non é do Conselho de Narón, é da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado. A problemática non se trata dunha decisión política a nivel local, e así, como decía, o constatamos na xuntanza mantida en Santiago coa dirección xeral. Por iso, e medindo de diferente forma, Reclamamos nesta moción a quem corresponde Digo medindo de diferente forma Porque o Goberno do Estado estivo oito meses en función E o actual Goberno leva pouco menos dun mes constituído E o da Xunta leva dende o ano 2009 Que en once anos xa algo podía ter melhorado a situación Con señor Rajoy no Goberno do Estado En todo caso, e como a nos O que nos preocupa e nos ocupa É dar a atención axeitada ás persoas que temos na lista de espera Esa que cada semana fai e nos traslada a Xunta de Galicia A Xunta de Galicia agardamos que igual que non somos capaces de reclamar ao goberno do Estado que preside Pedro Sánchez o que lle corresponde no financiamento os representantes do Partido Popular de Narón se xanquen de reclamarle tamén ao señor Feijó apoiando esta moción Moitas gracias Germán Bueno creen que hoxe teríamos esas, esas respostas aquí porque Creo que o Pleno é un sitio onde se debe debatir esto e non a Comisión. A Comisión está moi ben que non la presenten, pero nos buscaríamos tela aquí para poder debatir hoxe sobre esta moción. Pero, por lo tanto, unha coisa máis lhe pido como delegada dese de servicio que perca a preso o seu unha cousa, é dicir, na Comisión se lle dixo que se iba aos eh, servicios... Eh... Eh, técnicos do Concello que iban a facer ese informe e eh, que na seguinte, en seguinte comisión se iban a dar esos datos Mire, e lo y lo y no seguinte no pleno no se si considera vale, pero máis que nada para que conste porque non todos estaban en esa comisión non sei sé se si vostedes estaban en esa comisión ou non pero para que todos teñan sí, esa misma información, información que non estamos ocultando absolutamente nada que douse que en esa comisión se si iba a entregar e se fará Bueno, pois Eu sigo insistindo en que donde decidía traer esa información era este pleno Está ben que todos os meses nas comisión nos entreguen todos os resultados Pero o que nos deben traer é esta é, é, é, é. Por lo tanto, eh, non vale disculpa de que estuvo oito meses eh, de enfunciós Leva ano medio, leva casi dos anos e seguimos na mesma situación Porque os 200 millóns puidos haber ingresado desde hai ano medio E non quixo facer Para que a xunta pudiera ter o mellor melhorado este servicio iso é a realidade despois sobre, sobre a lei de dependencia en Galicia a comunidade autónoma é referencia en toda a España de ajuda, na ajuda do non fogar na lei de dependencia eh, na actualidade hai máis de 23.880 persoas galegas que reciben cuidados de atención profesional en estes, domicilios, nos seus domicilios Por lo tanto é unha cifra importante que cando chegamos ao goberno había moitas menos xente e que, que, de, de, que estamos cumplindo e Xunta está facendo un esforzo importante neste sentido polo tanto, non escude non escurra o bulto hai que arreglar o panorama que temos en Arón non me vale co, eh, que me diga fale outros concellos, outros concellos funcionan mal, bueno, pois o problema deles, nós temos que funcionar ben, pa somos Narón pa somos Narón e, mire, eh, non fale, non fale, a realidad é a que estemos tendo aquí, por lo tanto eu creo que hai formas de facelo o concello, segun vostedes está nunha nun, eh no tema económico está solvente polo tanto pode invertir máis dinheiro na lei de dependencia e non deixar de reclamar o que que quelle corresponda non deixar de reclamar a quelle corresponda entonces se llevan a reclamar a Pedro Sánchez diríxense isto automáticamente ao goberno de España de que envía Galicia o 50% da lei de dependencia que Narón o necesita eu non digo o contrário que non necesite pero esa é a realidade pero é que non podemos ter na lista de espera en Narón máis de 260 familias esperando por este servicio non pode ser e hai formas, se a empresa actualmente que está facendo o servicio non pode facelo nese precio de hora creo que hai formas para arreglálo mentre non se saque o novo contrato porque nos pedimos máis dunha vez e o reclamamos en varios plenos que o faigan por trámite urgente, que é necesario e tamén lhes dixemos que estaban eh, que iban poñer un contrato con poucas horas que en menos de dos anos volveríamos a quedar outra vez fora con un contrato fora de, de, de horas por lo tanto creo que teñen que poñarse a traballar e nos como nos si que queremos que isto funcione non podemos votar a favor sabe por qué? porque usted non fala de realidade pero si que nos vamos a ester porque queremos queremos que se siga peleando traballando nesto e buscando a solución a este problema e non mirar para outro lado a culpa de alguén de outra parte non hai unhas responsabilidades, hai unhas competencias que son propias do Concello, hai unhas competencias que se teñen que resolver e se non chega o dinheiro pois temos que reclamar ese dinheiro a queñe corresponda e neste caso, a Xunta está aportando un 76% e o Goberno de España non aporta a parte que lle corresponda, que sería un 50% do total da lei de dependencia e sabe por que estamos nesta situación porque cando se creou esa lei que usted ben dixo que for o señor Zapatero non adotou de partida económica e todos nos levou ao precipicio se adotara con partida económica hoxe estaríamos noutra situación hoxe estaríamos noutra situación e que é moi fácil en Madrid votar a favor de moitas leyes e de moitas eh, eh, decretos, pero despois que non paga eu vicinho da P e as administraciónes seguentes as autonomías e a administración local en este caso a administración local e a comunidade autónoma de Galicia se en Madrid adoptar en esa lei cando se cando se aprobou en compartida económica, hoxe estalíamos falando de outra cosa distinta. Eso é realidade. Entonces, está moi ben ter moi boas ideas e estamos a favor de que sí pero hai que dotarla de por suposto. Moitas grazas. Logo a intervención Catalina xa para Si, sí, solo para rematar, eh, decir que hm Que entramita a dependencia non somos os políticos Os políticos decidimos se si collemos as horas que nos mandan Dende as administracións que lhes corresponde E os políticos decidimos se si apostamos ou non Por prestar máis e mellor servicio É o único que, o único que facemos coa lei de dependencia nos Concellos Eu todas as semanas me sento co servicio técnico deste Concello Para ver como se está a traballar Para resolver a atención ás persoas dependientes quero pensar que dende o Partido Popular non me están cuestionando o traballo dos funcionarios deste concello, porque si sí, traballan, si sí, traballan e sí e si sí buscan solución e si sí buscan solución para atender as familias, é prioridade deste goberno. Por lo tanto, o que non lle a permitir ao Partido Popular é que intente decir que as persoas cenarón están sin atender por culpa desta concelleira e do Partido Popular, porque non é certo decir eso sí que es útil. En todo caso retomo como terminaba a última parte da miña intervención a moción ven para reclamar as competencias que as asuman única e exclusivamente para eso ven esa moción porque se si asumen as súas competencias nos poderemos indudablemente dar o servicio que corresponde. Moitas gracias Pasamos entón a votar a proposta Sí Porque o Partido Popular non está en contra dos funcionarios, ni bueno, moito menos. E xa se explicou unha comisión, bueno, e, polo tanto, non estamos en si contra explicou, dos funcionarios. Os funcionarios fan o traballo de... que lle propón eh, os políticos, perfecto. e os políticos terán que facer a xestión para que funcione. Si se xa o explicou, entón, tal, vale. tal. entón evidentemente, no, o que lle decía no. antes é que o marxen que lle dimos a eses funcionarios para que entreguen ese informe, e na seguinte comisión que se lle entregará, e aí verá esos datos que, como ben decía son datos que non están feitos por políticos sino por personal técnico deste Concello entendo que eh, co que eso significa pasamos entón a votar a proposta a moción, perdón algún voto en contra? alguna abstención? votos a favor? Queda aprobada a moción, pasamos a seguinte Moción do Grupo Municipal do Partido Popular Sobre a solicitud dunha modificación das ordenanzas fiscais En relación ao imposto sobre o incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana Visto o texto da moción a que se propón aprobación por parte do Pleno Municipal deste Concello De iniciar os trámites necesarios para modificar a ordenanza fiscal número 5 relativa ao imposto sobre o incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana No sentido que a bonificación prevista na mesma pase do actual 50% a 95% O máximo permitido por la ley, como xento de que se poida comenzar a aplicar esta bonificación dentro do segundo trimestre do ano 2020. Visto o dictamen desfavorable por mayoría, cos votos a favor dos tres representantes do Partido Popular en contra dos membros de Tega, cinco PSDG PSOB2, BNGA1, na Comisión Informativa de Contratación Personal Especial de Contas do 23 de Xaneiro, se proponga a pleno aprobar o dictamen estes termos. Algúna intervención? Germán? Eh, bueno, él era eh, súa moción, sí? Germán, vale. Para o Grupo Popular do Partido, do Partido Popular de Narón presentou esta ordenanza modificando a ordena fiscal número 5 en relación ao imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana. É unha competencia da Administración local pues este esta ordenanza e, en este sentido, a telo disposto no artículo 108 de Lei de Facendas Locais abre esa posibilidad aos Consellos de regular a través das súas ordenanzas fiscais unha bonificación de ato 95% da cota íntega nos casos que contempla. Así pois, o Partido Popular de Radón considera que é un momento de levar a cabo unha modificación do ordenanza fiscal número 5 do noso Concello e que a bonificación que pasa do actual 50% ao 95%, o máximo perpetuo pola lei. Queremos que unha proposta responsable, tendo en conta a situación económica do actual do Concello, os veciños merecen a polo esforzo realizado e o Concello debe de estar en condicións de asumila Ademais, consideramos que se trata posiblemente do imposto máis injusto de canto se, se pagan para o sostemento dos servicios públicos. Entendemos que con esta medida haberá moitas familias que se poidan ver beneficiadas. Queríamos que unha proposta boa e xusta, e que agora que estamos a iniciar o novo ano, é o momento perfecto para empezar a tramitála. Se fosse aceptada, estaríamos a tempo de empezar a aplicála dentro do segundo trimestre do ano 2020, para que se poida beneficiar, dela todas e todos os veciños e veciñas e os contribuyentes de Narón Por estas razóns, e facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta corporación e ao seu sentido de ver da responsabilidade o Grupo Municipal Popular de Narón isto ao Pleno da Corporación a adopción do siguiente acordo A aprobación por parte do Pleno Municipal deste Concilio de iniciar os trámites necesarios para modificar a Ordenanza Fiscal número 5 relativo ao imposto sobre incremento de valor dos terrenos de naroteza urbana no sentido de que a bonificación prevista na mesma pase do actual 50% ao 95%, o máximo permitido pola lei, cooxeto de que se poida a comenzar a aplicar nesta bonificación dentro do segundo trimestre do ano 2020. Moitas gracias. Bueno, tarde. Bueno, nós estamos longe de considerar que este imposto seña un dos máis injustos que se pode aplicar, no? Nosotros incluso pensamos que este imposto Pode ser un, un instrumento moi importante Para distribuir a riqueza fiscal No senso de que este tipo de propiedades Non son estar en de as clases máis desfavorecidas no? Tambén creemos que é un instrumento moi eficaz Contra a especulación urbanística Pois desincentiva a, a, a acumulación de terrenos urbanos En moi poucas más E... Eh, Coa subida das bonificacións que se propón, eh, anularíamos a efectividade do imposto nestes aspectos. además que claramente eh, está despedindo un esforzo fiscal a todos e todos os veciños onde estaríamos ajudando, máis a que máis ten, na gran maioria dos casos. Eh, un esforzo fiscal grande, además en Narón, eh, onde inevitablemente se verían mermados outros servicios ou axudas que realmente son necesarios. David eh, Nos creemos que, que non é o momento de, de modificar a bonificación deste imposto xa que venen se aprobaron os orzamentos hai uns meses todos sabemos que, que temos que cumplir coa regla de gasto eh, esa que o señor Montoro ese que non nos cansamos de citar tantas veces eh, polo que hai que ser serio e cumplir co, co orzamento eh, dita bonificación comprometeríamos entonces polo cal, vamos votar en contra. Román. Boas tardes a todos e a todos. Eh, creo que sería un acto de irresponsabilidade ponernos, ponernos a parte se si recién aprobados os presupostos modificaríamos ahora esta ordenanza. Eh, Voste sabe perfectamente que, que, que para elevar os gastos eh, a, que, que elevamos hasta ahora están compensados, evidentemente, cos ingresos que preveimos incluindo, evidentemente, este, esta ordenanza tal cual está eh, De todos modos, eh, eh, o Consello de Narón que, que outros consellos eh, non está aplicando ningún tipo de bonificación este, nesta, nesta ordenanza, está aplicando 50% principalmente porque hai as últimas sentencias de reclamación sobre sobre sobre esta sobre esta ordenanza eh, tanto no, no supremo como no constitucional xa eh, indican ou aconsellan que se faga unha modificación global eh na Lei de Facendas Locais sobre este este imposto en particular. Por lo tanto, creemos que o lógico será que que, que se modifique a lei e eh, Despois posteriormente pues, si hay algún, Alguna modificación Alguna bonificación que teñamos que aplicar Será en aquel momento donde se teñan que facer Moitas gracias Algú outra intervención? Germán Bueno, nos queremos que unha proposta Como dixemos antes, responsable e necesaria Tende en conta a situación económica Da actual do Concello Os veciños merecen a polo esforzo que que realizar e o Concello está en condicións de poder asumir, entendemos ¿no? por as contas que presentan e por os remanentes de truseguía que, que teñen e todos os remanentes que quedan a noa ¿no? ademais consideramos que se trata posiblemente de imposto máis injusto, aunque hai outra xente que pensa que non, porque además aquí estamos pidindo simplemente para os eh, conxuses, os descendentes ou ascendentes de primeiro grado non é para todos en xerado Que consideramos que se paga sobre ese eh, xa os abogos, os pais e despois os filhos e despois os netos que vayan ter que pagando. Eu creo que é un imposto injusto de todo porque xa se paga o IBE, se paga o ICE se paga todo o que conleva esa, esa eh, estrutura que este dentro dese de edificio, dese de de territorio Por lo tanto, o artículo 108 da Lei de Facendas Locais ofrece a posidade aos Consellos de regular a través das súas ordenanzas fiscais unha bonificación de ata o 95%. Eu que é o que queremos que é xusto para ese para ese grado de, de parentesco para entenderlos no iso é o que estamos pedindo non estamos pedindo nada distinto e que nadie se olvide que, so, que somos un dos concellos da provincia da Coruña cos impostos máis altos e polo tanto, modificar isto sería un guiño pensando nas familias en especial nesas que teñen menos recursos económicos e que a hora de recibir esa herencia ou esa herdanza moitas familias teñen o difícil poder optar e poder facer eso Por lo tanto, creo que estas son políticas sociais e demais moi necesarias e tamén vos quero recordar que venen tempos moi difíciles para as familias e moi especial en esta comarca esas administración locais que son as máis próximas aos ciudadanos deben de telo en conta e buscar novas alternativas para realizar impostos ás familias Por lo tanto, creemos que deben de considerar o seu voto e intentar votar a favor desta, desta moción presentada, porque ademais a sensación que temos é que lhes gusta estar no ranking de primeiros do Concello eh, con os impostos máis altos da provincia e creo que isto é un guiño aos veciños e aos, eh, e aos contribuyentes de Narón para poder baixar e canto supón este o ano nos orzamentos 200.000 euros pensei que o portavoce o delegado da Comisión de Facenda nos diría hoxe unos datos sobre deso canto podría sopoñer eso 200.000 euros e desde logo o Conselho de Navarro non está disposto de asumir de facer un guiño ás familias que estamos nun momento crítico e que están pasando mal e de facer ese rebaix en este imposto bueno. Pois pues bueno vamos a ver, gracias ah, Benito Bueno, nós eh, seguimos pensando que é justo Sí que unhas modificacións no marco legal deste, deste desta imposto Pois nos parecerían adecuadas En torno a que se pode dar a bonificar, pois dependendo da renda eh, Ahora, a bonificación sin depender da, da renda, pois non nos parece non nos parece adecuado porque oh, insisto, serán familiares, pero aquí quem máis teña máis se vai bonificar, aquel máis teña menos se vai bonificar e os cartos, pois vamos a poñer todos. Nada máis. Pas. A moción non en eh, quero dicir, se abrimos outro rolo de intervención, creo que Sí. E, referente a parte que dixo o portavoz do Bloco Nacional de Cesta Galego claro que, claro que é certo que o que ten máis propiedades pode ser que seja o que teña máis dinheiro pero a realidade é que as familias moitas familias humildes que elles quedan unha herdanza que o mellor non teñen esa parte para poñer e por lo tanto é por onde temos que mirar as familias máis humildes que son as que necesitan e que queren seguir con esas propiedades. Claro que é posible que pase algún caso desos, pero a realidade é que hai moitos casos que están pasando que é ao contrario. E desas son as que nos olvidamos e queremos facer unha política social. Pois é necesaria facerla. E comellor que hai buscar outros argumentos para outro tipo de cousas, pois pode ser. Pero neste caso, eu creo que É lamentable que non se poida facer isto para moitas familias que están pasando mal e que teñen dificultades serias para poder votar a exerdance que lle queda. Nada máis. Moitas gracias. Pasamos a votar. Eh, bueno, o ditamen é desfavorable, entón votos a favor do ditamen. Algúas tensión? Votos en contra do ditamen? Sí. Pasamos a seguinte moción, moción do Grupo Municipal do Venegá para instar ao Goberno Central a aprobación dun estatuto para a industria electrointensiva electro que permita a competitividade industrial e o mantemento dos postos de traballo. Con respecto a esta moción, hai unha, unha emenda que presenta eh, o Partido Popular eh, sobre a emenda. Non sei se... Si que... sí. eh, ben, despois de de consultálo co sector tamén e, e, e de analizarlo nos non temos ningún problema en incluir esa amenda así que queremos decir que creemos que non, non así tamén o dixemos o portavoz do Partido Popular creemos que non aporta nada a maiores nos fixemos un esforzo igual que a exposición de motivos non explicamos o porqué desta moción si fixemos un esforzo nos acordos para que se foran eh, xenéricos e que consideramos que benefician A, a, ao conxunto, neste caso eh, dos galegos e das, e das galegas e, da, e do tecido e do industrial e electrointensivo e, e que é verdad que houve un acordo no Parlamento de Galiza máis, máis non temos problema en incluíla pero sí que pensamos que, que, que non aporta moito máis pero ben, non temos ningún problema e con respecto á exposición de motivos que había por... sí, eh, entón xa comezo No, bueno, bueno, que decir. Eh, tam... eh, eh, bueno, so que nos explicaron, é que que se explica e que nos decimos que hai unha variación. O digo a variación agora. Bueno, como se é unha emenda, ademais que nada para que así que xa todos teñamos, creo o que se é que... unha autoemenda. Si, sí, pero bueno, así... <risas> Bueno, vale, correcto, pois nada. Eh, na exposición de motivos e na resolución que que vai facer o resumo aquí o secretario estupendamente, eh, eh, queríamos no quinto parágrafo, no que aparece aparte parte de eh, reduza menos da metade a potencial de eh, interrumpir na subasta correspondente ao primeiro semestre de 2020, suprimir eh, porque ademais elimina os bloques de 40 megavatios entendemos que é necesario actuar na dirección contraria que establece esta resolución e so eliminamos eh, de feito é unha aportación que nos deu o, o comité de Megasa que nos dixeron que, que apoiaban esta moción creemos que un, que un é realmente a mellor de texto porque nós estamos de acordo e eh, isto se fixo en base á última posea que se fixo que se fixo agora e tamén decir que que isto o, o levamos a a ao Bloque Nacionalista Galego a nivel nacional e que se van a presentar estas mocións en outras comarcas afectadas pola pola situación da da industria eletrointensiva e que vai a ser así modificada en, en todos os lugares. É aparecería parecería Eh, despois desta eliminación, logo se si queredes vos lo explico para que conste en acta eh, vale, eh, o primeiro semestre de 2020, aquí sería unha, unha coma e eh, urgente que haxe igualdade entre empresas do mesmo sector e eh, contar con estatuto da industria inletrotesiva, era así, non? Pois, eh, así, vai constar así non sei se te quedou claro a ah, acta maricarme, pero logo logo falamos Nada que teñades tero decir, non sei se quedou claro, as eh, aceptan esa emenda e logo que se corrise, ou bueno, se corrise, se emenda ese texto. Temos todos claros como una frase, claro. vale. Entón, eh, non sí. sei, dase por coñecido o da comisión, que foi favorable por maioría, en catro votos a favor, desde a Galega, PSdeG, PSOE, BNG, unha abstención do Partido Popular na Xunta de Portavoces do 27 de xaneiro tendo en conta a enmenda do Partido Popular aceptada polo representante do BNG a introducción de diversas modificacións por posición de motivo o texto que se propón someter a votación queda desta maneira 1. instar ao Goberno do Estado a aprobación inmediata dun Estatuto para Industria Electrointensiva que estableza unha tarifa estable económicamente asubible que permita competitividade industrial e o mantemento dos postos de traballo o Estatuto deberá atender as achegas da Industria Electrointensiva Galega trasladadas ao Goberno Español polo Goberno Galego corresponde ao Parlamento de Galicia E dous, asimesmo, instar o Goberno Español aprobación urxente dun paquete de medidas para conseguir que a industria electrointensiva teña a máxima compensación permitida pola Unión Europea por CO2 indirecto para competir con industrias similares instaladas noutros lugares do mundo onde non se limitan as emisións do dióxido de carbón. Ora, xa, eh, sobre a moción, alguma? Hola, ya. Yeah. Eh, ben, as industrias... Eh, bueno, boa tarde de novo. As industrias electrointensivas como como ben sabemos, non as persoas que estamos aquí son aquelas que dependen en grande medida eh da electricidade para para o seu proceso productivo. Signarón non somos alleos ao que está a acontecer, temos a a Nesa, Megasa eh, que ante calquera incerteza ou variación eh vense que que lles Grandemente o prezo da, eh, prezo da factura eléctrica e as poixas nas que están nas que están sometidas. Eh Unha parte destas empresas hai tempo estaban sometidas a unha factura que se chamaba A g 4 logo viñeron bueno, que, que, que era unha maneira estable de, de ter o prezo da energía, logo apareceron a interrumpabilidade, houve sectores que entraron empresas que entraron en crise a partir de 2008 pero consideramos que a partir de 2013 con unhas poxas, unhas subastas donde empeza a haber unha especie de, de ruleta rusa e incertidume é, a respeito do prezo e da anexía e ademais con, con outro motivo que é importante, é, importante destacar provoca é, a día de hoxe unha competencia desleal entre empresas do mesmo sector en Galiza o noso tecido industrial é feble É verdade, temos que, temos que asumilo, pero dentro desa de febleza hai unha parte, unha parte moi importante do noso tecido industrial depende de industria electrointensiva. Unha industria electrointensiva importante non só polo, polo que representa dentro do Producto Interior Bruto galego, sino polo número de postos E empregos eh, eh, polo número de postos de traballo que se crean máis de 7.000 mil e podemos falar incluso de comarcas enteras non? aí está a Costa da Morte Vigo, a Coruña, a Mariña e tamén, e tamén a, a nosa comarca Ferrol Terra é preciso que, que cambiemos a, as normas de xogo Galiza é excedentaria de enerxía producimos enerxía a esgalla e nos, nos quedámonos cos custes sociais e medioambientais de ter esta industria se si pensamos o que está a acontecer o sistema en sí é perverso a situación na que se atopa a industria electrointensiva deste país pensémoslo por un momento non temos que ir a fora ou, de, ou, ou andar culpando non vou pasarse a bola como están a facer os partidos estas tais se a xunta de Galiza eh, dá un paseo descubre como a comunidade autónoma de Euskadi si conseguiu uns prezos competitivos para a súa industria electrointensiva e aquí non fomos quen Pero non temos que quedarnos na xunta, ainda que no Parlamento Galego presentouse unha iniciativa legislativa popular que se votou en contra porque o Partido Mayoritario do Parlamento Galego se o decidiu. Está ben non? Que, que agora todos apoyemos e, de feito, nos gusta que, que o Partido Popular chegue a apoyar, a apoyar esta moción e por eso aceptamos a súa enmenda. pero temos que decirlo, a grande chega de feixó. Durante todos estes anos, a industria electrointensiva foi a votar en contra de todas as propostas serias e coerentes que o Bloco Nacionalista Galego fixo alrededor deste, deste sector. E, e ben, e, cun goberno en funcións, presentou un real decreto, o 20 2018, que fixaba un prazo de seis meses, de meses para definir un estatuto de industria electrointensiva e a día de hoxe sigue sin existir. E máis, atopámonos como en decembro se presentaba unha nova subasta e por iso estamos hoxe eh, presentando esta, esta moción. Porque precisamos un novo marco regulador eh, que, que mude o que xa dicen, non? Esta situación, esta situación perversa. Si que se nos sentimos eh, persoas orgullosas de, de conseguir nun mes, o que alguén non conseguiu en dez anos, non? E chegar a un acordo asinado... Asignado, o Bloque Nacionalista Galego de feito, se reunísen no Congreso dos Deputados co Partido Socialista para poñer eh, eh, a partir eh, dun mes eh, en valor e empezar a traballar esto, que na propia facturación, eh, liberar a factura de cargos que non teñan relación directa co funcionamento do sistema eléctrico. Esto venden das primas renováveis, os custes Eh, bueno, gustaríame que que enten, os do, os do grupo de atrás non está falando, pero bueno. Eh, estro, pagos por capacidade, a segunda parte do ciclo productivo das nucleares, etcétera, non? Eh, isto vai pasar a pagar a, a pagar eh, eh, o estado dende os orzamentos, como sempre tuvo que, que ser, pero pois sabemos que non é suficiente, ou sea, non nos conformamos eh, con iso, eh, por iso a moción de hoxe eh, presentar eh, e a ausencia instar o goberno a xa a ter un estatuto eh, das eletrointesigas Algún outra intervención? Germán Bueno, primeiro aceptar yo o organismo que nos aceptara esa enmenda de adición a este punto 1 E, e despois nos alegra que despois de anemio de, de enormes dificultades nas electrointensivas outros grupos políticos se conta e por fin se decidan a apoiar con firmeza a aprobación inmediata dun estatuto para dita industria e que hai risco de perder máis de 6.000 postos de traballo en vez de reconhecer que as industrias son xeradas de riqueza e que polo tanto temos que loitar para que sigan o territorio sobre Megasa a que vostedes fan referencia o noso grupo hai tempo que advertimos das dificultades que teria se o goberno de España seguía na liña de non apostar por a aprobación dun estatuto para garantir o precio eléctrico competitivo estable para as empresas eletrointensivas de feito, ultimamente esta empresa creo que está pois, funcionando por moi por debaixo da súa capacidade desde logo tanta xunta como o Partido Popular de Narón somos os primeiros e máis firmes en tomar a iniciativa para apoiar a industria e letra de Galega e para que non se perdan pois, máis de 6.000 postos de traballo na nosa comunidade que depende deste sector. Na primeira reunión que presidente do Goberno galego tuvo con Pedro Sánchez, alá por junho de 2018, señalou-se como tema prioritario para Galiza a necesidade de seguir un plan do anterior Goberno co objeto de manter as competitividades e as empresas e en Galicia así como tamén se insistía na petición dunha constante en todas as reunións contatos co Goberno de que levar a cabo unha transición energética xusta que evite o peche da central de Temer e das pontes para que, suxe, para que non suceda o que suceda un meirama e a implicación do Goberno en busca de alternativas industriais para as nosas comarcas afectadas. Por lo tanto, nos espamos a estar a favor desta proposta porque vimos durante moitos anos defendendo este en este sentido e estamos agradecidos e contentos de que aíva algún grupo galego máis que se una a esta, a esta en esta dirección para intentar conseguir o que o que é bon para Galicia. Outras grazas. Outra intervención eh, Boa tarde de novo. Eh, decir, eh, Pedro Sánchez do Goberno Socialista xa estaba traballando no estatuto da industria eletrointensiva eh, xa o en campaña electoral e sabemos que o noso presidente eh, o iba a sacar a cana adiante no? no acordo que se firmou co Benegai e ha recollido tamén isto eh, que xa estaba en proceso e por suposto que se vai aprobar onde quepa a menor dúbida eh, o PSOE está comprometido con Galiza e as súas necesidades industriais e freito disto serán as subvencións para a compra de dereitos de CO2 no mercado tamén Por suposto, votaremos a favor Alguna outra intervención? Germán Bueno, me parece moi bien que o señor Pedro Sánchez nos saque adiante, pero que desde logo eh, non nos podemos fiar do que dixo en campaña porque todo o que dixo en campaña está facendo todo o revés entonces en campaña dixo tamén que no primeiro Consello de Ministros, cando tivera goberno que iba aprobado, xa veo tres ou cuatro Consello de Ministros e seguimos esperando Pero bueno, eh, como dixen antes, nos estamos a favor porque levamos tempo ao noso partido e o goberno galego leva tempo trabalhando nesto e tamén eh, creemos que a bonca outros partidos se sume que o Partido Socialista por unha vez por todas se sume nesta dirección e non como cando foi o tema de Endesa, que parece que iban os tiros por outro lado, parece que non lle preocupaba Galicia e menos a nosa comarca de todas formas eh, lle digo aos do Bloco Nacionalista Galego que me parece moi ben pero deben de ter ustedes pouca seguridade no documento que firmaron para o pacto de goberno, cando hai, non hai un mes, e hoxe está metendo unha moción. Iso tamén yo lo quero recordar. Se de verdad o pacto que firmaron é seguro, é fiel, e vai a cumplílo, non creo que o xa fora tan urgente traer esta moción. Pero me alegro me alegro de que sea así, de que traiga a moción, porque é un apoio máis o que nos estábamos defendendo durante todos estes anos. Por lo tanto, eh, nos vamos a votar a favor, porque así o creemos, e así que además queremos defender as industrias de Galicia, porque además son as que xenera riqueza e as que temos que intentar que sigan estando no noso territorio e que nadie nos las veña a roubar. Gracias. Eh, ben, eh, por un lado, sinto que, que tenhamos que estar no pleno de Narón vendo como como se pasan a pelota os partidos estatais un a outro, e non se decimos ao Partido Popular que non temos ningún problema se os 10 deputados do Congreso que teñen ali se unen ao deputado do Bloco Nacionalista Galego. Sabemos que 11 suma máis que un máis forza faremos. O que sí sabemos, o que sí sabemos, que en 10 anos de Xunta de Galiza, non se pediu ni unha soa competencia, por exemplo, recollida no Estatuto de Autonomía, non fixo ninguna reunión con señor Rajoy para falar deste tema, etc, etc, entonces bueno, está ben que agora en campaña preelectoral o Partido Popular se sume e nos, xa decimos de maneira xenerosa aprobamos esta enmenda sabendo eh, polo que pasou, polo menos eh, na Xunta de Portavoces que iba a ser aprobada igual, pero pero bueno que as cousas que, que as digamos, digamos claras, estamos moi orgullosas do acordo chegado porque beneficia non son neste campo sino que beneficia o interese de todos os galegos e galegas que é polo que trabajamos todos os días porque queremos ter futuro neste país e porque queremos avanzar cara caraí non somos unha forza coerente, non os decimos o mesmo aquí en Darón que en calquer outro sitio outros vetan transferencias da P9, aquí votan a favor, echan a Galí e teñen que cambiar o voto, porque, por exemplo, o Partido Popular e o Madrid nunca, nunca, votou a favor da transferencia da P9, por certo, unha lei que presentaron outros, como Ito Morro, pero escrita en da primeira, a última palabra, polo Bloque Nacionalista Galego, pero bueno, eu sí que estou sí, sí, contenta sí. de que sumemos, e ofrezo o Partido Popular a sumar os seus dezdeputados que están caladiños, tamén o Partido Socialista, Pero, a sumar, os 10 deputados eh, eh, conozco que seguro que faremos moita forza agora que van a vir os orzamentos. Pasamos a, a moción. Algún voto en contra? algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Actividades do, eh, de control do Pleno. Mocións urxentes. Eh, temos dúas. A primeira, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para estar o Goberno a voar a débeda pendente a Galicia. Ba sí. sí. que si no. Solo sobre a emenda, non sei sé se si aceptades. Perdón, que votar a urgencia, no? no. sí. sí, pero... pero... uh -huh. eh, intervención sobre a urgencia? moción do Partido Popular para solicitar ao goberno abolar a débeda pendente en Galicia. Sobre a urgencia. Eh, pasamos a votar a urgencia, algun voto en contra? da unha abstención, queda incorporada no orden do día. Ahora, con respecto a moción sobre esa enmenda que presenta o Bloque Nacionalista Galego, non sei si eh, o Partido Popular acepta ou non. Bueno, eh, non son podemos aceptar, sentímolo moito, pero non lle podemos aceptar porque creemos, eh, nas responsabilidades de goberna, que creemos que debemos primeiro intentar eh, esbozar todos os eh, trámites posibles de lealtad e de diálogo entonces bueno institucional. Pues, algú presidente oranciono, pero eu creo que ainda van a presentar un recurso antes de ir ao xudgado, entonces non podemos afectar. E a segunda pois non ve moito a o tema deste desta moción que presentamos. Eu creo que estaría ben noutro tipo de moción, pero non nesta, por lo tanto nós podemos afectar. Entón temos agora a moción tal cual quedaría eh, sin esta enmiña. Os acordos que se propón son declarar o apoio deste Concello a reivindicación da Asunta de Galicia ante o Goberno de España para que ingrese as contías do imposto sobre valor engadido non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017 como consecuencia da implantación do sistema de información inmediata. Dous declarar o apoio deste Concello a reivindicación da Asunta de Galicia ante o Goberno de España dunha convocatoria ausente do Consello de Política Fiscal e Financiera cunha orde do día que inclua un punto específico para abordar a aprobación a Galicia dos incentivos polo seu bo desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018, e tres dar traslado deste acordo ao Goberno de España, Xunta de Galicia aos grupos parlamentarios do Congreso, os diputados e do Parlamento de Galicia Algúna intervención? Germán bueno, pues, eh, Como ben, dixemos antes presentamos esta moción por tal amete porque entendemos que é instar o Goberno de España a que aboar a debeda pendente co, con Galicia que a Comunidad Autónoma de Galicia especialmente temos, hai dúas partes, unha parte do IBI que é de do exercicio 2017 200 millóns de último mes de, de ese ano e despois unha parte de, de 170 millóns por un desempeño fiscal dos anos 2017-2018 eh, nos creemos e consideramos que o goberno central debe adoptar unha solución urgente para transferir estas recursos que lle corresponden aos galegos no caso do IBE son cartos de todos os galegos que o goberno xa arrecadou e que o goberno ten, que, ten non ser poder e que, e que debe de transferirnos aos galegos. Existe un problema global do IBI que non é só da Comunidade Autónoma de Galicia senón de outras comunidades autónomas das diputacións policiales e entidades locais a que demanda unha solución común As comunidades están en emerxencia financiera e estas recursos destinarán presentando servicios públicos esenciais como dixen antes, sanidade, educación e servicios sociais. lo tanto, é algo que dos galegos é que ten que ser invertido en Galicia. No referente o de os 170 millors pois lógicamente eso é pro bon traballo da xestión da Comunidade Autónoma de Galicia nos incentivos fiscais e que polo tanto tamén debemos de ser capaces de ter esos fondos para utilizar en Galicia Eso se fai unha boa xestión financeira en Galicia polo tanto debemos de recoller esas, eses beneficios un pacto económico deste decisión do Governo Central afecta directamente o sistema financiero e autonómico Pero tamén pode supuñer, como falamos antes, unha perda de recursos para veciños de, dos nosos concellos, en este caso do Conselho de Narón, polo que esta corporación non pode permanecer allé a esta reivindicación. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular do Conselho de Narón presenta o seguinte, proposta de acordos. Declarar o depoito deste Conselho a reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno de España para que ingrese as contías de impostos sobre o valor engadido. Non liquidadas correspondente ao xeixitado 2017 como consecuencia da implantación do sistema de información inmediata. Segunda, declarar o apoio deste Consello a reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno de España dunha convocatória urxente do Consello de Política Fiscal e Financiera, cunha orden do día que incluía un punto específico para abordar a aprobación a Galicia dos incentivos polo seu bom desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018. Terceiro, dar tardado destes acordos ao Goberno de España, a Xunta de Galicia e os grupos parlamentarios do Congreso dos Diputados e do Parlamento de Galicia. Moitas gracias. Ben, estamos, eh, ainda que consideramos que sire importante as nosas emendas eh, e que estamos eh, de acordo co, co espírito da emenda, unha vez máis agradecemos, sentimos que seja en periodo eh, preelectoral eh, no momento en que que Feijóo, o presidente da Xunta, se envolve na bandeira, na bandeira galega o, o símbolo do Partido Popular disminúe esta mínima expresión ata ata normal, eu non sei por qué, nos cremos que cada quen debe sentirse orgulloso do que é, e, e, o que representa, e, pensamos que chega tarde porque, bueno, é verdade que, que, que o problema que está a acontecer parte dende dende o goberno de Raxoí dunha modificación do Do ministro, do ministro Montoro non? Eh, nun problema que non é só noso afecta o, o IBO, sistema de financiamento xa é moi injusto con, con Galiza e neso sabémolo moi ben eh, os concellos galegos non que recibimos de media 50 euros menos que a media estatal eh, de cada concello poderíamos vir a datos das cidades e levarnos as mans a cabeza e porque neste sistema de financiamento non se ten en conta algo que le vamos eh, reclamando outros grupos moito tempo, como pode ser eh, non infravalorar o peso do allantamento da poboación porque é moi importante para poder invertir con exemplos de outras mocións que, que se acaban de presentar agora ou non ter en conta a dispersión da poboación, estáse a facer un sistema financiero un financiamento injusto eh, cara, cara a noso cara a noso país. Nos vendíamos que éramos grandes cumpridores mentras a outros desquitaban a quita e agora temos unha débeda eh, na Xunta de Galiza superior ao produto Interior Bruto eh, do, noso, do noso país. Eh, desde Benegal Venegale vamos eh, moitos meses eh, reclamando eh, que a Xunta dese de, de decir agora agora di que, que, que priman o diálogo cando todos e todas sabemos que o eloso que lle prima en maiorías absolutas é aprobar as cousas por decreto e dialogar ben pouco pero que deixen de insistir en escribir cartas ou facer titulares nos xornais e vayan pola vía xeudicial é verdade que hoxe non aprobaron ese punto que si foi aprobado por certo en outros concellos deste país a ver se si vos poñedes eh, un poquinho de acordo supoño que deberá, dependerá eh, das forzas que teñan en cada concello E, eh, máis sí que é importante eh, ir ao qui a cuestiónse. Sí, ir á denuncia ir ao, ao método x judicial que por certo sí que o fan con outro tipo de cosas. en vez de facer política e di se dedican a levar o sistema x judicial e agora que hai un problema o sistema de financiamento deste país e que nos deve en codo Ibe aquí non pasa nada. Pero bueno. Eh, esperemos que, que así se faga nos vamos a seguir reclamando e si, si se chega a facer consideraremos unha vez máis que un éxito eh, colectivo do, do povo galego eu eh, quería decir que eu creo que isto demostra dúas cuestións relevantes por unha banda está o Partido Popular e o Partido Socialista que dependendo de quen este ano o Goberno do Estado dicen unha cousa ou outra porque é verdade que cando Montoro eh, presentou isto a señora Montero que logo foi Ministra, eh, decía que era unha barbaridade que, que, eso se tiña, que eso se tiña que aplicar claro, ahora cambian as tornas e volvemos a encontrarnos eh, con esa situación e no medio os que defendemos sempre o mesmo e que ao final o tempo sempre nos dá a razón e a outro punto que chegamos aquí, ata aquí, ata este punto porque nós eh, temos unha falta de soberanía política e financiera moi importante en Galiza e iso é así Nos, eh, non é solo do IBE, é algo que nos levamos reclamando moitísimo tempo o financiamento vixente deixa Galiza sen 4.570 millóns de euros o Estado recada nos impostos de todos os galegos e galegas como ven, hai un estudo estes son os últimos datos, son do 2017 que fai o economista Xosé Díaz nun libro que publica no 2017 con unha ampliación do outro que faz do 2016 recada máis de 12.600 millóns de euros e só nos devolven 7.000 ese é o sistema de financiamento injusto e nos defendemos o concerto pero temos motivos para defender ese concerto económico por certo agora non só queda o bloque nacionalista galego cada vez hai máis persoas en política en política Porque se si vas economistas, claro que o defenden, que defenden iso. Podemos ir ao economista do Partido Popular en Madrid, eh, que teño por aquí anotado o nome, para que logo me digan, eh, teño por aquí, eh, Daniela Calle, que non en manifestarse a favor dos concertos nas comunidades autónomas, ou a dirigentes do Partido Socialista, como agora a Mallorquina, Eh, Francina e eh, Armengol que están a favor deste concerto porque temos que decir que as únicas comunidades autónomas que non teñen este problema do IBE a día de hoxe, por eso o cambio que fixo o Partido Popular e Montoro son Navarra e Euskadi porque recadan os seus propios impostos e devolvenlle unha parte eh, por servizos prestados eh, moi útiles como a monarquía e, a, e a os militares etc, etc ao Estado, pero les recaudan eh, Os seus, eh, os seus impostos eh, e os distribúen ese é o sistema de financiamento que tamén está en riba da mesa claro que se nos debe ese dinheiro do IBE e claro que estamos de acordo con esta moción pero chega tarde chega moi tarde pero bueno o galla que, que unha vez máis eh, eh, ofrecemos o Partido Popular que sumen os exdeputados o Deputado Bloque Nacionalista Galego que non sei que estaremos defendendo isto Goberne con goberne, pesa que enlle pesa. Algú intervención, David? Boa tarde de novo. O primero que hai que aclarar sobre isto é a verdade sobre, sobre esta instancia. No? Eh, o señor Montoro, outra vez nomeado, eh, non nos vamos cansar de nomeálo durante moito tempo, me parece a min. Eh, no 2017 aproba o suministro inmediato de información para as grandes empresas. Con isto retrasa a recaudación do, do IBE no? En dez días co cal que dá un mes de ingresos no ano 2017 sen ingresar no? Daquela ninguén dixo nada Tampouco él buscou a solución ao problema eh, Como sempre xa se improvisaría algo eh, Seguramente algún recorte máis Que teria pensado para pa facer no? eh, O ingreso das diferencias de 2017 curiosamente Toca agora, ¿eh? sabemos que é o momento O señor Feijó ten a cara de chamar moroso ao goberno do central eh, Cando estaba o señor Montoro, que facía? Cheitón Propusos en os orzamentos de 2019 arranxalo Pero o señor Casado votou non contra eh, No PSDG sabemos que ten solución Pero sempre na base de, do diálogo Cosa que o señor Feijó leva dos anos olvidando Así é como funciona o goberno galego Esperar que lle vengan a dar a solución á súa porta Pois non, hai que moverse a dialogar non? Eh, Como se fai cando algo se quere Os gobernos do BP son de imobilismo eh, Senón que lle pregunte ao Tribunal de Contas Sobre o AVE de 2014 a 2017 Que supuso a gran paralización do AVE de, a Galicia eh, Calculanse que máis de 500 millóns de euros Se perderon en indemnizacións ás constructoras Por esa paralización daquela o señor Feijón non decía nada non? esos 500 millóns daban para pagarlle os 200 e moito máis e, de todos os modos é un problema de, de todo o país non só de Galiza e, queremos que con diálogo e uns novos orzamentos vais solucionar esperemos que que o PP os vote favorablemente entón ali no goberno de España e quere, queremos destacar que en ningún momento Eh, renunciamos a ese cobro desde, desde o PSOE de Narón. ¿no? Eh, creemos que hai que, que, que pagálo, pero na base do diálogo. Moitas gracias. Boas tardes a todos e a todas. En primer lugar, creo que é positivo que por unha vez algún partido que decía que aquí solo se tratarían os problemas de Narón nas... nas non que eran as mocións, teña problemas de España, porque de España non tamén está en España, está en Galicia, e entón se van a tratar todos estes temas. Pero cando a un partido que leva moito tempo, e sobre todo en Narón B, esta moción, hai duas cousas que te quen pensar. Primeiro, isto é creíble, non é creíble, hasta onde chega a forza do presidente de unha nación histórica como Galicia a nivel do estado? Hasta onde chega a forza que ten que pedir que pedid, por favor, ou sacarnos medios de comunicación que os concellos da Galiza, os 313 concellos xe apoyen para que o goberno xe pague 270, 270 millóns dun orzamento do ano de 2017, que, como decía o compañero de, de Osoe, era o goberno do Partido Popular. Pero que a maiores, no ano 2018, o Partido Popular volveu a aprobar ese orzamento. Que a maiores despois entrou o señor entre o 2018 que non se pagou nin a xunta reivindicou nin o presidente da xunta reivindicou que a maiores pasando que pasou na selección en España, automáticamente ganou o PSOE pero tampouco se podía facer absolutamente nada pero hai compañeros acaban de salir das enquisas dos CIS da prensa, de vanguardia e resulta que o Partido Popular vai a perder a selección en Galicia en este momento hai o gran revuelo político e entonces os que non son capaces de levantar a cabeza de Madrid ou petar na mesa, automáticamente empezan a utilizar os medios de comunicación e nos dividimos. Eu pensei hoxe que entro o independentismo galego e o independentismo españoleiro vos iba a desapoñar de acordo, pero non vos puxete desde acordo, porque o caso é cando un non funcione é denunciar, é denunciar. E decía Olaya, compañero do Bloque, ben, que a deixade de función en canto economía do presidente da xunta de Galicia é desastrosa. E dañía razón, Che Galicia chegou a perder hasta no ano 2012 6.000 millós de euros que era a exportación que Galicia llevacía o Estado e o Estado non seguía pagando con 6.000 millós. Ora mismo estaba en 4.000 millós, pero a deixadeza en función económica do goberno de Galicia e da Xunta de Galicia é preocupante. Vosotros sabedes que cando chegou o Rajoy, perdón, feijó no ano 2009, as empresas que cotizaban en Madrid eran unhas 2.000. Agora mesmo as empresas que están cotizando en Madrid son máis de 4000 empresas que cotizan en Madrid. Eso é unha vergoña, eso non é ter traballo político. E a maiores, e a maiores deixa de, de postos de traballo, empresas que non cotizan aquí, empresas que non teñen su poder e que non se reclaman. Onde están esos 4500 millóns? Eu entendo que a solidaridade debe estar con todas as autonomías. Pero a Lei de Facenda, de Facendas das autonomías aprobou o Partido Popular con os presidentes das comunidades daquela, por certo, con malloría en casi todas do Partido Popular Entonces, a mí o Concello de Narón cando elles venen a facer unha proposta destas. primeiro hai que ser honesto e se fai porque se necesitan esos millós claro que necesitamos os millós pero o Concello de Narón non pode ter unha credibilidade co presidente do goberno da xunta nin a política que está a levar a xunta vos vou a poñen antes de cidades 4.000 empresas, pero vos vou a poñen outros exemplos inditéis Inditex, Alcoa Fenosa Endesa Cotizan en Madrid Os grandes monopolios cotizan en Madrid Sendrio nos han quitado carbón Nos han aproveitado auga agua Da generación eólica E pagan en Madrid Por que non pagan en Coruña e Madrid? Que vale para isto Vale para que as políticas estatais Que se está levando ahora a cabo Se pagaran as autopistas privadas de Madrid E para que a banquia Fora un pouco reflotada Porque ni se reflotou a banca galega E por que non temos credibilidade no que dice o señor presidente do, da Xunta de Galicia? Porque hai unhas cousas que non nos gustan o que está pasando. Antes teñamos unha moción de sanidade e o que está pasando en sanidade. Pero o no que está facendo xa directamente con o Concello de Narón a desigualdade de trato que quere recibir cos demais. E nós, entonces decimos que aquí en adiante vamos a poñer mocións para tamén exerirle ao presidente da Xunta que faga cousas igual que, que estamos pedindo agora. Vos acordades no ano 2019, ao principio, antes das eleccións que quixeron pechar o colexio de Pedroso. Sabedes que ve unha conselleira, como se fóra Montoro, ve a conselleira de Sanidad, e dixo xunto con un candidato do Partido Popular que non se pechaba, que se iba a reabrir, non se rebreu. Outro día, outro día, políticas similares, outro día no na prensa, na prensa local, en unha figura que dicen, "Ai, hai algunha petición de algún colexio nesta comarca?" E a Consellería de Sanidad dice que non hai ninguna petición no Congelicio de Sanidad. Esos son cartos que, ambe, eu podo apoiar, pero se si esos cartos revinten en Arón, mello, pero para que vayan a revertir por outros sitios, non. Os acordades do consultorio? O Consellería de Narón pagou parte deste consultorio. Pagou unha parte, pero pagou tamén. Son cartos que, se viñeran para Narón e nos devolveran, e da bueno. Parecemos os paganines. Cando foi o saneamento da Ría, estaban o Partido Popular e, e <coughs> nas dous administracións, tanto na Administración de Madrid como a Administración Galega, e os Conselhos de Narón tamén aportou. Desgraciadamente, aportamos, pero daquela pagaba Madrid, daquela pagaba Madrid. E non quero seguir dicindo moitas cousas máis, pero creo decir que me parece unha tomadura de pelo, que un partido tan forte, con tanta dignidade política como se decir, teña que traer a un Conselho. Esta proposta me parece ridícula. No obstante, por lealtad, por lealtad política e lealtad institucional que tuvo sempre este Concello Terra Galega vai cotar que sí a esta moción Algo outra intervención? Germán Bueno, temos varias partes porque se falou de todo de casi pouco desta moción ¿no? A realidade é que hai que poñerse de perfil e a culpa foi de que antes estuvo Montoro Pois montou o meu se fixo mal, Montero, que acaba de chegar, que os solucione. Que é o que lle estamos pedindo. A primeira entrevista que tuvemos co presidente do goberno, o noso presidente da xunta, foi o primeiro que lle pideu. E lle experteu de que había esa problemática. Olle, cando se chega a un goberno, se chega para solucionar os problemas que podido deixar o goberno anterior. E para solventar os problemas dos veciños. E dos ciudadanos. Se cando chegou o PP o 2011 ao goberno de España se queda quieto e non nada, estaríamos en quebra e estaríamos ademais eh, teríamos que pedir eh, o rescate vos recordades, non? Se tomaron medidas que o mellor moita xente non xe gustou pero había que se non queríamos ir a un país de rescate eso se levantou e se empezaron a querer postos de traballo si, sí, si, sí, alguén sopla é realidade desde que levades vos casi dous anos están se mermando e xa viste o último resultado Entonces por lo tanto, non podemos poñer disculpas de que hai que solucionar, hai que arreglar o dinheiro é galego e, por lo tanto, ten que vir a Galicia e a ministra e o presidente terán que solventalo porque pa iso se poñeron alí e pa iso fixeron a moción de censura se estuvera Rajoy, estou seguro que estaba arreglado sí, sí porque estaba, estaba facedo para arreglalo claro que sí Ora, o que pasa é que aquí o que queremos é enxugar con esos 2.500 millóns de euros que temos do IVA non só da comunidade galega senón de, de máis comunidades autónomas pois é o millor pagar os favores que o que prometeu na selección o señor Sánchez e polo tanto os galegos non vamos a permitir non vamos a permitir porque vamos primeiro vamos a respetar a institución e a lealtad e vamos intentar con diálogo que entren en razón senón, pois lógicamente tenemos que ir ao juzgado e o pedimos aos concellos porque parte dese dinheiro ven revirtido aos concellos en servicios básicos esa é a realidade ora, se non o queren ver así non, pero a realidade esa e dicímolo porque ademais é claramente así e despois sobre as empresas que cotizan en Madrid de alguna que falou vostede Inditex está cotizando en Arteixo non en Madrid domicilio social é darteixo polo tanto, e comexoutros moito máis e iso tamén ten un motivo tamén ten un motivo de que, sabe por qué porque cando chegamos ao goberno 2009 os impostos para as empresas eran abusivos hoxe podemos falar de outra cousa podemos falar do que falamos hai un pouco aquí que estamos pedindo que hai rebaixo de impostos incluso para eh, para, para as familias que ahora Teñen, eh, paga menos impostos que cando, que cando chegamos no, no, no, 2000, eh, no 2009. Por iso, iso é a realidade. E das encuestas que non venen a este caso, non sei que encuestas foi as que, as que mirou, pero desde logo as encuestas que saliron estes días son favorables. Pero non, non se trata de iso, se trata de mirar por Galicia, de mirar por os intereses de Galicia e de mirar que ese dinheiro venha para Galicia porque lle corresponda a Galicia e a dos galegos. eso que ese o que vamos a a facer e o que seguiremos facendo, porque é o que nos corresponde. E lógicamente eh pois o, o goberno de España terá que dar unha solución a este, a este problema que generaron eles. Ao final non foron capaces de resolverlo en tempo e forma. Por lo tanto, eh, gracias polo apoio á moción, porque por suposto creo que debemos ser todos na dirección que é un beneficio para a nosa comunidade, especialmente ese dinheiro vai chegar eh reinvertido aos concellos e por lo tanto eh gracias. Lei. Mi hermana creo que está encendida, agora, agora está ben, agora está ben, ben eh, empeza, eh, vou, vou comezar, polo final que dixo o o señor Castellón eh, porque creemos que é un argumento eh difícil de, de soster de partida, non? De, de decir que os concellos teñen que que asumir, non? esa reclamación. Eh, eu creo que, que ten que denunciar é a Xunta de Galiza porque estamos a falar dun, de algo estratégico e, e dunha cuestión estructural, no sistema de financiamento e, en todo caso, é a Xunta que ten que liderar e, e os concellos colaborar e, neste caso porque, además, estamos a falar de cuantías moi diferentes e, e esa responsabilidade ten que ser da Xunta de Galiza é verdade que Inditex ten a súa sede central en Madrid igual que, que bueno, que, por exemplo, todas as compras... Eh, certas cousas tamén as ten en Islanda, etcétera, etcétera E ao das 4.000 no, Non, son datos, son datos oficiais logo, Se tenes, te, paso, te paso, paso, paso este periódico Que está moi ben o artigo e o podes ler Efectiva Si, sí, vale, eh, correctamente Podemos falar dendesa, Endesa, etcétera, etcétera eh, Está ben, eh, ler prensa, prensa independente Non só a que paga a Xunta de Galiza Para sacar os seus, seus titulares Eh, eh, a parte desas máis de 4.000 empresas que, que teñen sede fora de Galiza eh, e realmente actúan aquí, tamén podemos falar non eh, dos 20.000 millóns de euros eh, a contía de depósitos bancarios... 20.000 millóns de euros que saen daqui de que somos un, un país aforradoriño e que se van a, a outros territorios nacionais, no? eh, a outros territorios do Estado eh, entre eles Madrid e entre eles efectivamente o que acabas, o que acabas eh, de decir, eh, creo que importante eh, bueno, eu creo que isto é es, que se está vendo que, que a forza máis útil no Congreso dos de Deputados para Galicia está ser o bloque nacionalista galego que é está a conseguir cousas, porque tampouco é verdade non? o que dixo aquí o, o compañero David a respeito dos orzamentos, non? que lhes pide agora o Partido Popular que lhes voten a favor os orzamentos que nincera se presentaron e haberá a que ver como son, porque hai que recordar que os peores orzamentos en moitos, moitos, moitos anos para este país son os que pactaron eh, o ano pasado eh, Podemos, máis o Partido Socialista. Eh, veía ser reducido muitísimo esa a cuantía eh, nos orzamentos e pasábamos a ser a comunidade autónoma que menos eh, diñeiro eh, nos aportaban e a maior parte vai para ese ave que nunca se dá acabado se xa que pro conjunto do país pouco, pouco íamos ver non? Entón, entón, deixemos de falar desas cousas e actuemos con responsabilidade nos hoxe actuamos con responsabilidade e ímos a apoiar esta moción aínda sabendo, sabendo que quen a fai é parte responsable do que está a acontecer Bueno, unha cousa non quita outra entonces por iso, eh, a apoiamos e a votamos a favor Pero, bueno, os datos, os datos eh, non os pervertamos eh, E os utilicemos eh, como, teñen, como teñen que ser non? Algú outra intervención, David? <coughs> bueno, só o ao señor Castrillón eh, En Madrid votades todo contra Se votarades a favor os orzamentos os que fixeron en 2019 pois non havería este problema no? e, eu creo que o que tiñeres que facer en vez de estar ao goberno é estar a Pablo Casado a votar a favor aos orzamentos que se van a presentar é o no? novo financiamento autonómico pero bueno, ali estamos ao que lle di Vox eh? a intentar facer unha mala versión dos mesmos de, dos de Vox e despós co, que referías a baixa de impostos, que te referías a amnistía fiscal que fixo Montoro e esa que recordamos durante e seguiremos recordando eu, eu falo da última que xa sabes que estamos para para proibir as amnistías fiscales en a Constitución porque eso foi a vergoña a vergoña nacional igual que os rescates á banca que estamos esperando ainda recuperar ¿no? nada más pasamos a votar oh, por a Xa, rápido, rápido termino eh? gracias eh, bueno, que me digan que temos que votar nos orzamentos os orzamentos para Galicia da última década que eu acabo de decir a compañera do BNR que el bus concellos e dúas diputacións juntos de verdade o que temos o que oír eh? é dicir, os orzamentos ou os presupostos son do goberno e o goberno se quere que oposición os vote terá que negociar Iso, o primeiro. entonces por favor. E despois, un outro tema que creo que o liderazgo do nosso presidente está máis que demostrado. Creo que non hai, non hai dúbida ninguna sobre ese sentido. E creemos que, ademais, que, que, que é necesario que os concellos sean conocidos destes, destes problemas, non só pola prensa, senón que cheguen aquí aos plenos municipales e que nos plenos municipales se poidan debatir e se poidan conocer. E por último, eh, para rematar lembramos que son cartos de todos os galegos, tamén dos nosos veciños, son cartos do goberno central que xa recaudou e que o goberno ten o seu poder e que se nos debe transferir. Non nos pode negar esa transferencia porque os galegos eh, non teñen que, porque pagar a irresponsabilidade do setarismo do goberno de que temos actualmente en Madrid. Por lo tanto, eu unha vez máis repito, grazas por apoiar esta moción e os que a apoyen e os que non, pois pues, nada, oi, que que teremos que seguir traballando para que siga mellorando. Pasamos, entón, a votar a moción. Algún voto en contra? alguna abstención? Votos a favor? Pasamos a seguinte moción. Declaración que é unha declaración institucional de apoio das persoas con Alzheimer e os seus familiares. Unha declaración institucional na que se propón que a Corporación Municipal de Narón atendendo a solicitud de feita pola entidade de Afal, ferroterra insta a goberno de España que acelere a posta en marcha do Plan Nacional del Ceiber e outras demencias 2019-2023 se eleve a súa aprobación definitiva ao Consello de Ministros unha vez aproben os orzamentos e do Estado así como a que estes contemplen a partida específica de financiamento que o Plan Necesita É unha declaración institucional Entón, o seguinte... bueno pensé que quería decir algo non? pasamos o seguinte punto eh, actividades de control do pleno eh, dación de contas de resolución e eh, órganos de goberno como veñen o orden do día e tamén teñen a súa disposición a quinta planta a resolucións que consideren pasamos o seguinte punto actividades de control do pleno robo se preguntas non sei se si queren facer algún robo alguna pregunta que empece unha unha mín dame sí. Laia, ben. Preguntar eh, pola situación que está a ver non enxuvia e onde está o local social eh, da, bueno, o local da asociación de veciños porque se está inundando agora a zona porque se está bueno, os depósitos estes de agua que están feitos máis para zonas de secano que o de agora está, un, está a ver inundación tamén dos garaxes e a xente está a preguntar eh, como se vai solucionar e nada, para que nos expliquedes como se vai a facer e tamén ás respecto da rúa do Foro que creo que tamén ten que ver. Ten, bueno, se reparou aí un pouco, pero que ten que haber outro araxo de tubería. E a segunda, que algo que que xa xa temos te preguntado, eh? en outras ocasións e, e nos dixestes que sí pero como nos insisten para para poñelo aquí en, en común, que é ás respecto de cando se usan herbicidas, sexa do tipo que se xa, o o carón de de escolas, coles, escolas infantís que Que, o que non se faga o que se faga no fora de, de, de, horario, de horario escolar Germán Temos varios robos Pecinos eh, de la zona da Menadás, Freixeiro nos han trasladado de quejas para cualquier por lo cual levamos al pleno dos robos Primero, el mal estado que se encuentra nas aceras de las esquinas de las calles Rúa Ponte de Leixa e Rúa Ponte Pielas con la calle Menadás parte del interior de las mirvas algunas de las baldosas se encuentran sueltas y levantadas suponiendo un peligro para los vecinos que las usan por la posibilidad de producirse caídas por lo cual rogamos que se tengan en cuenta y se reparen las mismas segundo robo que los montes que se situan a lo largo de la calle Ponte de Leixa y principalmente el que se encuentra a final de las rúas Ponte de Leixa y Ponte Pialas no cumplan normativa de la Junta de Galicia con respecto a la gestión de biomasa vegetal y especies arbóreas en zonas urbanas e de proximidade a núcleos habitados por lo cual se roga que se aplique la normativa autonómica desde este concello e se comunique a los propietarios de los mismos la limpieza destos de montes rogo número 3 se refere a outra zona no camiño do vento na picota o número 17 desde que se aglomerou esa carretera o nivel desta quedou máis alto que a acera que ten unha vivienda diante da súa casa o número 17 e cando chove a agua pues cruza e se lle entra a casa. Por lo tanto, rogamos que se solucione esta situación, que desde hai meses está está tendo problemas esta vivenda nese camiño. Rogo número 4. Esto es aquí na carretera de Castela, no paso de peos que encontra na carretera de Castela a altura do número 278 na sala IN, frente a, oficina, a nova oficina de Correios, debido á situación dos contenedores, principalmente do papel cartón que está sobre a acera impide unha boa visibilidade por parte dos condutores que van dirección a Freixeiro eh, bueno solicitamos que se cambie a situación dos contenedores, se é posible, que es de forma que permita unha mellor visibilidade a realidade é que non sei se se entendo, a realidade é que cando é un peatón da miña estatura pois tapan os contenedores e o coche non o ve hasta que se mete no paso, por lo tanto creo que, bueno, é un robo que facemos e agora seguramente que ese paso de peos vai ter moita máis eh, actividade no sentido que ó, a oficina de correos enfrente pois, vai a generar máis ese problema rogo número 5 na carretera C112 que cruza Naronca as parroquias de sedes a Pedroso a altura do apedero de Pedroso situada en enfrente a iglesia parrocal de San Salvador de Pedroso eh, este lugar atravesa a carretera, os veciños da zona de Mosteiro que se desplazan para ir a Iglesia Parrocal ao centro de Terceridade e ao local da Asección da Polviña estes veciños piden a, que se roga a Alcaldía se inicie os trámites necesarios para a colocación de un paso de peós a ser esta carretera titulada autonómica que comunique o apeadero de Pedroso que parte oposta posta a altura do ar o pueblo rogo número 6 que este comentario fixemos na Comisión de Obras pero os veciños insisten na rúa Río Lérez entón queremos que quede constancia no pleno eh, os coletores de residuos sólidos urbanos o de plástico están xerando dificultades de acceso aos veciños xa que están colocadas no en contrario a donde estacionan os vehículos, quedando o paso moi estreito e dificultando a maniobra incluso de xir desde rúa Miño bueno, porrogamos pues que se desbuque unha nova ubicación ou que se cambie o sentido de aparcamento temos outro robo este nos chegou a última hora eh, hai un pocete no saneamento do camiño de Santiago, camiño inglés que está no paseo despois do moinho das aceñas que está rebosando e salen residuos de todo tipo, hacia o camiño e hacia o seu entorno, deixando unha imaxe na zona un pouco deteriorada polo, por non darlle outro calificativo no camiño inglés eh, na zona despois do de das aceñas, antes de chegar ao posto de caía alí de da Xunta de Galicia de Incendios ou algo así. Nesse traleto hai un un pocete de saneamento que está rebosando, E entonces, bueno, parece ser que pois pues que está vertendo alí todo tipo de, de residuos. Entonces rogamos que o que o revisen o antes posible, ¿eh? porque non deixa unha imaxe moi correcta. Pois pues temos tres preguntas referente ao incende ocurrido do outro día no polígono do río do Pozo, a nave de empresa Paides, Papeles e Desarrollos, se nos podían informar de como está a situación a nivel de empresa, qual é a idea máis inmediata de dirección ou a xerencia e se houve reunión cos traballadores para conhecer a situación e conocer as pretensións da empresa con eles. En referencia a empresa se cumplía, porque se oíron comentarios de todo tipo, entón, queríamos, era posible nos contestar a esa empresa disponía de todas as licencias e certificacións de funcionamento uh, nestes momentos que se exige. Robo, pregunta. Por empezar, por, por la última, sí que cumplía con todas as licencias e certificacións que tiña que ter, e con respecto o da empresa, nosotros estivemos ali o día de incendio falando coxerente, o día posterior, Eh, nos pediu se si podíamos esperar unos días a ter unha reunión con él que preferían, por decir así eh, sair do susto inicial que levaran e que en estes días eh, viría eh, bueno que teríamos eh, lugar unha reunión esta alcaldía, na alcaldía para poder eh, poñer en común o que teñen pensado facer. Eh, nosotros manifestamos pues, o seu apoio e que tivese lugar esa reunión cando consideraran. Eh, deixamos pasar estes días e intentaremos retomada canto antes Con respeto ao que decía Olaya con os, os eh, dous edificios de xuvia somos conhecedores da situación e cando os coletores entran en carga e a verdade que estamos tratando a través de aquais que son os que teñen que facerse eh, cargo desa situación que poñan o antes posible pues, medidas, porque evidentemente non poden depender de da xuvia que sus colectores entren en carga e que pasen eso neses edificio, É decir, sí que estamos eh, seguindo ese tema intentando que busquen unha solución o antes posible. Eh, nada máis, creo que... Bueno, dos robos tomamos nota. Eh, nada máis, levantamos a sesión. Moitas grazas. Boa tarde.